En hobbitsäventyr av J.R.R. Tolkien Tredjedelen Lammstek Bilbo Bagger var en helt normal hobbit som bodde i en förtjusande hobbit i kullen. Han var, när allt det här började hända, nyss fyllda 50 år. Det vill säga en hobbit i sina allra bästa år. Hobbitar blir i allmänheten 120 år gamla. Nu är det så med hobbitar, som du vet, att de är mycket lite äventyrslyssna. De önskar sig inget annat av livet än att det ska förflyta lugnt och trivsamt, att det ska finnas gott om mat och gärna en del tobak, eftersom de älskar att röka och blåsa rökringar. Bilbo var inget undantag, åtminstone trodde han det själv. Visserligen var hans mamma ingen mindre än Belladonna Tork, av den beryktade tokska klanen, som till hobbitarnas förfäran då och då brukade ge ut på äventyr. Men Bilbo hade hela tiden trott att han broddes mera på sin far, Bungo Bagger. När trollkaren Gandalf frågade Bilbo om han hade lust att vara med i ett äventyr som rent av skulle kunna kosta honom livet, svarade han naturligtvis nej av alla krafter. Men redan dagen därpå kom Gandalf med tretton dvärgar till Bilbos hus och berättade att dvärgarna skulle ge sig iväg till berget för att ta tillbaka sin skatt som draken Smaug rövat från dem. Till sin hjälp behövde de egentligen en krigare eller en hjälte men eftersom inga sådana fanns skulle en tjuv duga lika bra. Nu betyder tjuv på den tiden och betyder fortfarande bland hobbitar snarare en listig person som tänker ut utvägar ur klämmor och så vidare. Och innan Bilbo riktigt hade förstått hur det gick till var han medlem i dvärgarnas expedition som just tjuv. Expeditionen skulle ge sig av tidigt nästa morgon och det var avtalat att Bilbo skulle laga frukost åt hela sällskapet. Han sov oroligt den natten och hade redan beslutat sig för att i alla fall inte komma med. Inte förrän långt efter gryningen vaknade han Upp Bilbo Tog på sig sin morgonrock Och gick ut i matsalen Där såg han ingen Men alla tecken tydde på en stor frukost Äten i hast Det var en förfärlig röra i rummet Och högar av odiskat porslin i köket Nästan varenda panna och kastrull han ägde Verkade använd Disken var så beklämmande verklig Att Bilbo tvingades tro att Kalaset kvällen innan Inte var en av hans mardrömmar som han faktiskt nästan hade hoppats. När allt kom omkring var han lättare över att de alla hade gett sig iväg utan honom. Och inte brytt sig om att väcka honom. De är inte så mycket som tackade en gång, tänkte han. Och ändå kunde han inte låta bli att känna sig en liten smula besviken. Den känslan gjorde honom överraskad. Var inte en narr, Bilbo Bagger, sa han till sig själv. Tänk inte på drakar och såna besynliga dumheter vid din ålder. Så tog han på sig ett förkläde. Tänd eld i spisen, värmde vatten och diskade. Därefter åt han en god liten frukost i köket innan han rörde ur i matsalen. Vid det laget sken solen. Ytterdörren stod öppen och släppte in den gömma vårvinden. Bilbo började vissla högt och han glömde gårdagen. Just när han slog sig ner vid en god liten andra frukost in till det öppna fönstret i matsalen kom Gandalf instegande. Min där tänker du egentligen komma? Var det inte du som skulle ge dig iväg tidigt? Och här sitter du och äter frukost eller vad man ska kalla det. Klockan är halv elva. De andra lämnade en lapp åt dig, de kunde inte vänta. Lapp? Vad då för lapp? Du är det vist inte riktigt lik idag. Har du inte dammat på spiselhyllan? Vad har nu det med saken att göra? Jag har haft fullt upp att göra med att diska efter 14 personer. Om du hade dammat på Spiserhyllan så skulle du ha hittat den här lappen. Här. Bilbo från Thorin och kompani. Mottag vårt hjärtliga tack för visad gästvänlighet. Ett erbjudande om sakkunnigt bistånd accepterar vi tacksamt. Villkor! Kontantbetalning vid leverans upp till men ej överskridande 14% delar av bruttoinkomsten, om sådan gives, alla resekostnader garanterade under alla omständigheter, begravningsomkostnader betalas vid förfallande behov av oss eller våra representanter om saken ej på annat sätt ordnats har vi funnit det onödigt att störa er värderade vila har vi brutit upp i förväg för att vidtaga ärfodliga förberedelser och skulle invänta er värda person på värdshuset Gröna Draken klockan elva i förhoppning att ni kommer att vara punktlig har vi äran att framgent förbliva med utmärkt högaktning Torin och kompani. Ja, du har alltså precis tio minuter på dig Du måste nog springa —Nej, det hinner du inte. —Ja, men... —Det hinner du absolut inte. —Aj, nu. Du måste faktiskt skynda dig. Så länge Bilbo levde kunde han aldrig dra sig till minnes hur det gick till att han kom ut. Utan hatt, promenadkäpp, pengar och vad han annars brukar äta med sig när han gick ut. Lämnande sin andra frukost oavslutad och disken stående. Hur han stack sina nycklar i Gandals hand och sprang så fort hans ludna fötter bar honom för stigen. Förbi den stora kvarnen, över vattnet och vidare flera kilometer. Mycket anfod kom han fram till Gröna Draken på slaget elva. Och upptäckte att han inte heller hade någon nästduk. Bravo, sa Balin som stod i värshusdörren och höll utkik efter honom. I samma ögonblick dök alla de andra upp i kröken på vägen från byn. De red på ponjer och varenda ponny var lastad med en massa bagage paket, knyten och grunkor av alla de slag. Där fanns en mycket liten ponny som tydligen var avsedd för Bilbo. Upp med er, ni båda, så ger vi oss av, sa Thorin. Ursäkta, sa Bilbo, men jag har kommit utan hatt och jag har glömt min nästuk och jag har inga pengar. Jag fick inte er biljett för 10.45 om jag ska vara precis. Strunta i att vara precis och bekymra dig inte, sa Dvalin. Du får lov att klara dig utan nästukar och en hel del annat innan du har kommit till slutet på resan. Och vad Hatt beträffar så har jag en extra luva och kappa i min packning. Och så bröt de alla upp, travande iväg på lastade den denna vackra morgon i slutet på april. Med Bilbo i mörkgrön luva, något urblekt, och mörkgrön kappa, lånade av dwalin. De var för stora åt honom och han såg ganska löjlig ut. Vad hans far Bungo skulle ha sagt om honom vågar inte ens tänka på. Hans enda tröst var att man inte kunde ta honom för en värg eftersom man inte hade något skägg. De hade inte ridit långt för en gandalf fann i fattom. Han såg mycket flott ut på sin vita häst. En mängd nöstdukar hade han med sig och Bilbos pipa och tobak. Därefter fortsatte sällskapet i hög stämning. De berättade historier och sjöng visor hela dagen medan de red, utan när de stannade för att äta förstås. Detta inträffade inte fullt så ofta som Bilbo skulle ha önskat, men ändå började han tycka att det inte var så tokigt med äventyr när allt kom omkring. På det viset fortsatte det ett bra tag. De passerade genom en hel del stora, anständiga bygder, beboade av hygligt anständigt folk, människor, hobbitar, Alver eller vad det nu var Med bra vägar Ett och annat värdshus Och här och där en dvärg En förtännare Eller en bonde Som kom lunkande i något ärende Men efter någon tid Kom de till platser Där folk pratade konstigt Och sjöng sånger Som Bilbo aldrig hade hört förr Värdshusen blev sällsynta och dåliga Vägarna var ännu värre Och på avstånd såg de bergen Resa sig allt högre och högre På en del av bergen Låg det borgar och många av dem såg ut som om de inte var byggda i något gott syfte. Till och med vädret som ofta hade varit så fint än någonsin kan vara i maj blev ni usult. Tänk sig att det är första juni imorgon. Jag är säker på att vätarna tränkte igenom de torra kläderna och Skogen med inbrott och allt som har med det att göra. Jag önskar jag vore hemma i min trivsamma hål och satt vid brasan. T-kitten just började Allt Alltjämt skumpade dvärgarna på Utan att vända sig om en enda gång Eller ta notis som Hobbiten Någonstans bakom de gråa målen Måste solen ha gått ner För det började bli mörkt Nu blåste det upp Och pilträden vid floden bugade och suckade Jag vet inte vad det var för en flod Men den forsade röd och uppsvälld Av de sista dagarnas regn som kom nerifrån kullarna och bergen framför dem Snart var det nästan mörkt Vinden slett sönder de grå skyarna Och en månig nedan kom till synes över kullarna Mellan de flygande trasorna De stannade Och Thorin mumlade något om kvällsmat Och var ska vi få en torr fläck att sova på Inte före nu upptäckte de att Gandalf fattades Dittills hade han följt med dem hela vägen utan att säga om han deltog i äventyret eller bara höll om sällskapets slag. Han hade ätit mest, pratat mest och skrattat mest. Men nu fanns han helt enkelt inte där längre. Just när man kunde behövt en trollkar som allra mest, knötade Dori och Nori, som delade Bilbos åsikt om regelbundna, rikliga och täta måltider. De insåg till sist att de måste slå läge där de var. Hittills hade de ännu inte sovit utomhus på sin resa och fasten de visste att de snart skulle bli tvungna att göra det regelbundet när de befann sig bland dimmiga bergen långt borta från bygder med hyggligt folk tyckte de att det var en bra, våt och otrevlig kväll att börja på. De förflyttade sig till en klunga träd och fastän det var torrare där skakade blåsten ner regn från löven och droppandet var högst irriterande. Inte gick det bra med elden heller Dvärgar kan göra en brasa nästan var som helst och av nästan vad som helst antingen det blåser eller inte. Men den kvällen kunde de det inte. Inte ens Owin och Gloin som var särskilt skickliga på det. Så blev en av ponnhästarna skrämd utan anledning och skenade. Han rusade ner i ån innan de hann få tag i honom. Innan de fick upp honom igen hade Fil och Chili varit nära att drunkna och hela packningen hade spolats bort. Naturligtvis innehöll den mest mat så nu fanns det mycket lite kvar till kvällsmat och ännu mindre till frukost. Där satt de alla, dystra, blöta och muttrande. Mellan Oin och glovin grälande fortsatte med sina försök att göra upp eld. Bilbo konstaterade dystert att Äventyr inte alltid är ponnyritter i majsol. När Balin, som alltid hör åt dem, sa Där borta brinner en eld. En bit bort låg en kulle med träd på. Som delvis växte mycket tätt. Genom den mörka massan av träd såg de ett ljussken. Ett rödaktigt hemtrevligt sken. Som av en brasa eller glimmande facklor. När de hade tittat på det en stund började de gruffa. Några sa nej och andra sa ja. Somliga sa att de kunde gå och titta. Och att vad som helst var bättre än för lite kvällsmat. Ännu mindre frukost och våta kläder hela natten. Somliga sa... De här trakterna är allt annat än välkända och allt för nära bergen. Polisen kommer aldrig så långt och kartritarna har inte hunnit hiten. De har knappast ens fått tala som kungen här i trakten. Och ju mindre nyfiken man är där man går fram desto mindre råkar man i klämma. Andra sa, vi är ju i alla fall fjorton. Och en del sa, var har Gandalf tagit vägen? Den frågan upprepades av alla. Och så började regnet ösa ner värre än någonsin. Och ovin och glovin började slåss. Det avgjorde saken. Vi har ju i alla fall en tjuv med oss, sa de. Och så bröt de upp, ledande sina hästar i riktning mot ljuset. De kom till kullen och befann sig snart i skogen. Upp för kullen gick de. Men där syntes ingen riktig stig som kunde leda till en stuga eller bondgård. Och hur försiktiga de än var, ställde de till med en hel del rassel och prassel och knak. Och gräl och gruff. Där de gick bland träden i kolmörkret. Plötsligt syntes det röda skenet mycket klart och tydligt mellan trädstammarna en liten bit framför dem. Nu är det tjuvens tur, sa de och menade Bilbo. Du måste gå fram och ta reda på allt om elden och vad den tjänar till. Och ifall allt är fullkomligt lugnt och ofarligt, sa Thorin till hobbiten. Kidda väg nu och kom tillbaka kvickt om allt är som det ska. Om inte, så kom tillbaks ifall du kan. Och kan du inte, så hoa två gånger som en tornuggla, och en gång som en kattuggla, så ska vi göra vad vi kan. Så måste Bilbo ge sig av, innan han hann förklara, att han inte kunde hoa ens en enda gång som någon någonuggla alls, inte mer än han kunde flyga som en förladdremus. Men Hobbitar kan åtminstone röra sig tyst i skogen, absolut tyst. Det är deras stolthet. Under färden hade Bilbo fnyst mer än en gång åt vad han kallade allt det där dvärgstorget. Fast ni jag inte tror att du eller jag skulle ha märkt något alls, en blåsig kväll. Inte om så hela karavanen hade passerat en meter ifrån oss. Och jag beträffar Bilbo, som nu helt försiktigt gick emot det röda ljusskenet, tror jag inte ens en vässla skulle ha rört ett morrhår för hans skull. På så vis kom man förstås ända fram till elden för en eld var det, utan att störa någon. Och detta var vad han såg. Tre mycket stora figurer satt runt en mycket stor brasa bokstockar. De stekte lammkött på långa träspjut och slickade saften från fingrarna. Det var en fin, aptitretande lukt. En tunna god dricka fanns också till hans, och de drack ur muggar. Men de var troll, utan tvivel troll. Till och med Bilbo såg det, trots det skyddade liv han fört. Han såg det på deras stora, grova ansikten, deras längd och fasonen på benen. För att inte tala om deras språk, som inte på minsta sätt passade i en salong. Jamslite går, jamslite, ja, jamslite förr Förbasta mig om ni inte blir lamstek imorgon, va? Det är inte en knutta människoköttsen, jag minns inte när. Och nu håller ölet på att ta och också. Det var sjutton bil som tog oss med hit till trakten. Håll efter. Mm. Du tror inte folk kommer knallande hit frivilligt? Bara för att Bert och du ska få checka upp dem, va? Ni två har att ge er en och en halv by sen vi kom ner från bergen. Det fanns en tid och ni brukade säga Tack snälla Bill för den feta goda lammsteken Ja mm. Ja tyvärr uppför sig troll så Efter att ha hört allt detta Borde Bilbo ha gjort något med detsamma Antingen borde han tyst och stilla gå tillbaka Och upplysa sina vänner om att Tre medelstora troll på dålig tumör Fanns i närheten Troll som troligen skulle vilja smaka på stekt dvärg Eller till och med ponny som omväxling eller också borde han ha utfört en fin och kvick stöld. En verkligt förstklassig, berömd inbrottskjul skulle i det ögonblicket ha plundrat trollens fickor. Det är nästan alltid värt besväret om man kan klara det. få köttet av spjuten, knyckte ölet och promenerat iväg utan att de hade märkt honom. Andra mer praktiska och mindre yrkesstolta tjuvar skulle kanske ha stuckit kniven i de alla tre innan de visste ordet av. Sen skulle natten kunnat bli glad. Bilbo visste det. Han hade läst om en hel del saker som han aldrig hade sett eller gjort. Han var fylld av förfäran och motvilja. Han önskade sig hundra mil bort. Och ändå kunde han av någon orsak inte gå raka vägen tillbaka till toren hans följe med tomma händer. Alltså stod han där i skuggan och tvekade. Av de olika tjuvmetoder han hört talas om tycktes den minst besvärliga vara att vittja trollens fickor- och därför kröp han till sist och gömde sig bakom ett träd, alldeles i närheten av Bill. Bert och Tom gick fram till tunnan. Bill tog sig en ny klung. Då fattade Bilbo mod och stack sin lilla hand i Bills kolossala ficka. Där låg en portemonnaie, stor som en säck för Bilbo. Ha, tänkte han, och började bli intresserad av sin nya syssla när han försiktigt drog ut den. Nu börjar det. Och det gjorde det. Trollportemonnaie är ett otyg. Och det här var inget undantag Hörnu, vem är du? Peten, när den kom ur fickan Bill vände sig genast om Och högg Billbo i nackskinnet Innan han hann ner bakom trädet För tusen, Bert! Titta vad jag har haft. Nä, va? Vad är det för någonting? Ja, pandemum, jag det vet Hörru, vad är du för en? Jag, jag är Billbo Bagger uh, uh, Billbo Bagger Vad är det för något? Jag är en Eh, har 20 Hobbit Vad är det? Och Varför går du omkring med en 20 Hobbit i fickan? Va? Bill? Nej, den fastar tjur. inte förut uh, Går den att steka? Vi kan väl försöka Nej, det känner väl inget till Det, det blir inte mer än en munspit i ja, ja, men det kanske finns flera av dem va? Gör du det? Finns det flera sådana som du här i skogen, va? Ja, massor. Äh, nej, ingen alls. I, inte en enda. Mm, vad menar du med det? Som jag sa. Aj, aj, släpp mitt hår här. snälla herrarna, stek mig inte. Mm. Jag är inte ett god att äta, inte det minsta. Vänta, hörni! Jag duger mm. inte till mat, sa jag ju. Men jag är en fantastiskt duktig kock. Ni borde prova mina berömda frukostar någon gång, va? Vill ni inte det? Nej, låt den gå. – Låt det stackars armakräket gå. – Nej, inte förrän han har förklarat vad han menar med massor av inga alls, eller vad det var han sa. Tänk om det finns massor av tjohobbitar i skogen. Jag vill inte få halsen avskur och medan jag ligger och slaggar. – Håll honom över elden. Håll tårna över brasan tills han svarar. – Det går jag inte med på. – Nä, vadå då? – Vadå då, vadå då? Det är i alla fall min tjohobbit, va? Det var jag som tog den. Du är en fet fontrat bilen, fet och full fontrat Det var det. Ja, ja, Du är en stor klöns. Det var du, är, Bert. Vad sa du, va? Det hörde du nog. Va? Ska du ta för det va? Här kommer han bara om du vågar. Det är rätt bra. ge mig bara. kommer han du också din lilla meso. Ska jag ta er båda två, mena handen på ryggen så det är så. På han va Tom? Vadå, det var ju du och han som skulle slåss. Är du feg va? Feg för dig eller har du för feg. Haa! Du är väckert, Tom. Ja, där har du din klump? Haa! Nä, nu! Så Haa! Haa! Haa! Haa! När de släppte ner Bilbo på marken hade han nett och jämnt så mycket sans kvar att han kunde kravlas ur vägen för deras fötter innan de började slå som hundar och mycket högrösta att ge varandra alla möjliga fullkomligt träffande öknamn. Snart satt de fast i varandras grepp och var nära att rulla in i brasan, sparkande och dunkande. Det skulle ha varit rätta ögonblicket för Bilbo att avlägsna sig. Men hans stackars små fötter hade blivit så hårt klämda i Berts stora näve och han hade tappat andan, och det snurrade runt i hans huvud, så där låg han och flämtade en stund, strax utanför bålets cirkel av ljus. Mitt under striden kom Balin. Dvärgarna hade hört buller på avstånd, och när de väntade ett tag på att Bilbo skulle komma tillbaka eller hoa som en uggla, började de en efter en smyga mot ljusskenet så tyst de förmådde. Knappt hade Tom sett Balin komma fram i ljuset, förrän han gav till ett hemskt tjut. Troll avskyr helt enkelt blotta åsynen av dvärgar, okokta. Bert och Bill slutade enas att slåss. En säck, Tom, kvickt, ropade de. Balin, som undrade var i den här röran Bilbo befann sig, visste inte ordet av för en säck får ner över hans huvud och han befann sig inuti den. Det kommer fler om jag inte har alldeles fel för mig, sa Tom. En massa och inga alls var det. Inga tjohobbitar, men en massa såna här dvärgar. Det är så det ligger till. Du har nog rätt, Sabert. Bäst du går ut ur ljuset. Och det gjorde de. Med säckar som de använde till att bära bort fårkött och annat byt i, väntade de i dunklet. Varje dvärg som kom fram för att häpet titta på elden, de kullskälpta ölmuggarna och de avgnagda benen fick en otäckt illa luktande säck över huvudet. Plupp! Och svann ner i den. Snart hade dvalin på vid balin, och filig och kilig ihop, och dori och nori och origen hög, medan oen i gloin, för och och bomber lag uppstaplade obehagligt nära bålet. Nu har de fått sin läxa, Tom. Bifer och bomber hade nämligen ställt till en massa besvär och slagit som galningar som dvärgar gör när de blir ansatta. Torin kom sist, och han blev inte tagen med överraskning. Han anade ugglor i mossen, och började inte se sina vänners ben sticka ut ur säckar för att begripa att det inte alls stod rätt till. Han stod i mörkret en bit därifrån och undrade, — Vad är det här för bråk? Vem har hanterat mina kompaner så? — Det är troll, svarade Bilbo bakom ett träd. Han hade blivit alldeles bortglömd. — De ligger och lurar med säckar bland buskarna. — Åh, gör de det, sa Thorin, och han hoppade fram till den innan de kastas över honom. Han tog upp en stor gren som brann ordentligt i ena änden, och den änden fick Bert i ögat innan han stig åt sidan. Detta gjorde att han inte kunde slåss på en stund. Bilbo gjorde sitt bästa. Han tog tag i Toms ben så gott det gick, för benet var tjockt som en ung trädstam, men flögen båg upp i toppen på ett snår när Tom sparkade upp gnistor i ansikten på torin. Tom fick grenen över munnen för det och miste några framtänder, och som han skrek. Men i det samma kom Bill bakifrån, kastade en säck över tornens huvud och drog ner den till tårna. Och så slutade bataljen. Nu var det illa ställt för dem. prydligt inknutna som de var i säckar, med tre arga troll bredvid sig. Två med bränsår och bulnader att hämnas för. Som diskuterade om de skulle steka dem sakta, eller hacka dem smått och koka dem, eller helt enkelt sätta sig på dem en efter en och göra mos av dem. Och Bilbo, uppflugen i en buske med revor i kläderna och skinnet utan att våga röra sig av rädsla för att de skulle höra honom. Detta var tredjedelen av Bilbo En hobbits äventyr av J.R.R. Tolkien i översättning av Britt Hallqvist Radioarrangemang Evan Storm Regi Staffan Olsson och tekniker Erik Vinlöv. Berättare var Jörgen Sederberg Bilbo Håkan Särner. Gandalf Evan Storm, Bill Torsten Valund, Bert Helgeskog och Tom Gösta Bredefält.